Bine, titlul a, temei din această seară spune Va veni o zi a judecății Poate nu știu exact ce înseamnă pentru voi judecata Și de aceea aș vrea să vă întreb Personal, nu ceea ce știți intelectual Ce înseamnă pentru tine? Personal, ca persoană Ce înseamnă pentru tine judecata care va veni. O promisiune. O promisiune a ce. E bună o promisiune. Între dreptate. Așa trebuie că am pus sunt pus așa în o situație că situația îmi trebuie judecată și știu că sunt vinovat atunci, nu mă simt bine. Să fie, să fie judecată, să n să, să particip la o, la o judecată, uh -huh. dar când știu că nu, nu sunt vinovată, atunci poate să vină judecată, că okay, Deci judecata poate să treacă pe acest uh bine -huh. Bine, altcineva. Ce alte gânduri avem? Deci dreptate, avem o judecată în care dacă sunt vinovat, nu aștept. Dacă nu sunt vinovat, aștept să se facă dreptate. Ce altceva mai înseamnă pentru voi? Ziua de judecat. În, în sfârșit. Ok? Alt Mă aștept ca cineva să zică și un început. <laughs> Că un sfârșit al lumii noastre, dar un început al cele bune. <laughs> Așa e. Altceva? Le a spus lucruri bune. Bună răsplată. Bine, am auzit lucruri bune. Acum vreau să citim acest verset din Faptele Apostolilor, care spune astfel. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Deci atunci când n-am știut, Dumnezeu n-a ținut seama. Și, si, sau acum, Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Deci, cumva, atunci când n-a știut omul, Dumnezeu n-a ținut seama. N-au luat seama. Dar acum știm. De aceea, sunt chemați la pocăință. Pentru că Dumnezeu a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă net, netăgăduită prin faptul că a înviat din morți. Și vezi cum spune aici? A dat o dovadă tuturor oamenilor. În special cei care vin la Christos, care se numesc creștini, în special aceștia știu, dar și si cei din afară știu. Au o dovastra. De aceea, Dumnezeu ne cheamă pe toți la păcăință. Apostolul Pavel se află pe un deal stâncos, în fața Acropolului din Atena. Și si aici încearcă să le spun acestor oameni, acestor. Uh, oameni păgâni, dar foarte religioși, religioși cu mintea, intelectuali, mai deștepți decât întregul intreg, glob pe acel pământ, erau foarte uh, avansați în cunoștințele lor și si totuși Pavel încearcă să le vestească ceea ce pentru ei, pentru înțelepciunea lor, părea o nebunie. Hristos, Răstignit. Și punctul culminant Al discursului lui A conversației lui cu aceștia Știți care este? Vorbește despre Isus Hristos care îi poate Mântui În ziua judecății. Și cu aceasta apelează la oameni Vedeți Că vine ziua când veți fi trași la răspunde pentru ceea ce faceți. Și ei erau oameni religioși și încercau să facă fapte bune. Încercau să trăiască bine după filozofiile pe care le aveau. Dar Pavel le spune, aveți grijă. Ceea ce faceți înaintea lui Dumnezeu nu este drept. Aveți grijă, căci vine ziua judecății. Acesta este un pasaj care răsună în in întreaga Biblie, despre judecată. Dumnezeu, arbitrul moral al universului, îi va trage pe oameni la răspundere. Asta înseamnă că și si pe mine și si pe tine. Nimeni nu poate scăpa. Nimeni nu se poate ascunde. Nici chiar diavolul și si îngerii lui. Absolut nimeni. Poate că oamenii vor încerca să nege această realitate, să nu-și deranjeze conștiința, dar realitatea rămâne, va veni o zi de judecată și vai de aceea care încearcă să nege, să acopere această realitate. Pentru că ei vor fi luați prin surprindere.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 Și nu de om. Vezi, în, în ziua de astăzi suntem învățați de societatea noastră că putem scăpa foarte ușor de judecată. nu e așa? Avem tot felul de avocați foarte înțelepți și foarte scusiți, care, chiar dacă tu ai omorât pe cineva și tu ai fost vinovat și o ști bine și tot o știu bine, acest avocat, avocat e atât de iscusit încât te poate scoate pe tine nevinovat și si pe cel care tu l-ai murit, sau familia lui să scoate vinovat. Așa ne învață lumea pe noi. Dar vine o zi când Dumnezeu va judeca lumea și si atunci nici unul dintre noi. Nu va putea scăpa. Dumnezeu nu judecă, cum spune aici, spune că va judeca fapta, dar fapta își are începutul unde? În In inimă. Vedeți, Dumnezeu spune că el nu se uită la suprafață cum se uită omul. spune lui Samuel când îl alege pe David. Și si se uită la inima omului. Și si ce spune cuvântul? Din inima omului este toate izvoarele vieții. Tot ce el gândește, tot ceea ce motivațiile lui, sentimentele lui, este în inimă. De aceea când spune cuvântul despre că Dumnezeu va judeca să va da răspate după fapta pe care a făcut-o, să nu ne înșelăm gândind că dacă eu mă duc să dau pâine la cel sărac, că aceasta e o faptă bună, dacă eu fac o motivație și dintr-o inimă rea. Nu va trece înainte Lui Dumnezeu. Căci cu foc își aduce Domnul la îndeplinire judecățile și cu sabia Lui pedepsește pe oricine și ce uciște Domnul vor fi mulți la număr. Cum spune Isaia 66. Și Isus, care a vorbit atât de mult despre dragostea Tatălui, a vorbit despre venirea unei zile a judecății. Și a spus Isus: vă spun că în ziua judecății Oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Vedeți și si cuvântul nostru și si te întreb, ce cuvinte ai spus astăzi? Câte dintre ele au fost folositoare? câte nu. Nedreptatea abundă în lumea noastră contemporană de căzută. Foarte des, cei sărmani nu-și primesc partea care li se cuvine, în timp ce cei bogați, care își pot permite avocații, avocați plătiți cu bani grei, scapă necomand, necondamnați, cum am dat acel exemplu. Trăim, trăim într-o epocă în care fără de legea abundă, în care lipsa de omenie a omului față de om nu cunoaște limite. În care răul pare că se dezvoltă Fără nicio piedică În care adevărul este pe rug Iar răul Este pe tron Adică răul domnește în lumea noastră Însă Domnul ne spune Nouă și întregii omeniri Va veni O zi de judecată Răul nu va continua La sfârșit, la nesfârșit De dreptatea nu va fi obstrucționată sau pervertită la nesfârșit. Treptatea nu va fi oprită la nesfârșit și nu va fi pervertită sau stricată. Cum o strică oamenii de astăzi. Mai este un, cuvânt, un verset care spune că ei spun lucrurile rele că sunt bune și lucrurilor bune că sunt rele. Și asta astăzi se întâmplă. Ca să minți, ca să glumești într-un mod în care mintești pe unul, E un lucru bun. Am ajuns în Canada, când am ajuns în 2002, și am fost total uimit și luat prin surprindere, când omul a zicea niște cuvinte foarte rele despre tine. Și după aceea sau minciuni. Și după aceea zicea, oh, doar am glumit. Cuvânt folositor sau nu? Dumnezeu va interveni și si va chema întreaga omenire la judecată. Dar vreau să te întreb pe tine. Tu de cine sau de ce te-ai alipit? De rău sau de bine? Și si vreau să vă întreb. Cum poți să știi de ce te-ai lipit? când vedeți, de multe ori inima noastră înșală. În in inima noastră, în in gâtul eu pot să spun că da, m-am lipit de bine. Dar cu viața mea spun altceva. Și si atunci vreau să vă întreb: De ce te-ai lipit? Eu am gândit la asta și. Si din experiența mea și si experiența altora mi-am dat seama că pot să știu și si pot să mă cercetez uitându-mă la ce fac, la ce aleg să fac atunci când, de exemplu, este o oră de rugăciune. Eu ce fac? Ce aleg să fac? Ce este mai important? Atunci când Dumnezeu mă cheamă să mă duc în misiune. Să-i ajut pe alții să găsească mântuirea pe care eu am găsit-o și pe care El mi-a arătat-o. Ce fac? Ce este mai important? M-am de bine sau de rău? De Hristos sau de mine și de lume? După Holocaust, mulți evrei au renunțat la credința în Dumnezeu. Și aici ne arată versetele din Psalmii 373, unde psalmistul uh, se uită la cei din lume, cărora li se pare că viața cui, lui, psalmistului, se pare că viața celor din lume, a celor răi, e mai bună, e mai înbelșugată, mai cuvântată decât a lui. Dar care ajunge la concluzia că până ce am intrat în Sfântul Ocaș al lui Dumnezeu, și-am luat seama la soarta de la urmă a celor răi. Adică vine judecat. Și atunci cel dintâi va fi cel de pe urmă. Și cel de pe urmă va fi cel dintâi, cum a spus Domnul nostru. Pentru psalmism. Sanctuarul este o asigurare că Dumnezeu este încă la cârmă și, si, pentru zdrobirea domniei păcatului și si al răului, El va acționa conform calendarului Său și si voii sale. Dumnezeu va îndrepta toate lucrurile. În ceea ce ne privește, aceeași asigurare ne vine din sanctuarul ceresc pentru noi, unde Isus slujește pentru noi ca marele preot. Lumea aceasta nu va continua așa la sfârșit. Faptele josnice care au inundat societatea modernă vor fi supuse într-o zi cercetării Domnului Universului. Va fi o zi de judecată și si va veni. Spune că în multe biserici, multe biserici creștine, doctrina judecății de pe urmă a dispărut cu totul Chiar dacă enoriașii Sau cei care vin la biserică Spun din gură cuvintele crezului Și si iarăși va să vie Cu slavă și si mărire Să judece vii și si morții Totuși acest concept Nu se mai găsește În experiența lor Și si vreau să te întreb căci aici spune Că adventiștii de ziua a șaptea însă nu, adică au păstrat acest adevăr biblic ca pe o componentă vitală a teologiei lor, a teologiei noastre. Adică noi credem că va veni o judecată. Dar vreau să te întreb, această doctrină a rămas ca teologie? A rămas în cărțile de doctrină? A rămas în Biblia ta? Sau e în in inimata? În viața ta, trăiești tu ca și si cum judecata va veni sau ca și si cum nu va veni și si pe tine nu te va afecta? Cum trăiești? Întreabă-te. Pe ce a vine. Dumnezeu ne spune, temeți-vă de Dumnezeu.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 Că noi suntem biserica aleasă lui Dumnezeu. Dar ce fac acești trei îngeri? Spuneți-mi și mie. Ce fac ei ca acțiune? Ce fac ei? Vestești judecata. Dar ce mai fac? Spune acolo în, în Biblie clar ce fac. Păi vestesc Evanghelia. Vestesc. Dar asta e un cuvânt, toate astea. Vestesc. Ce altă acțiune mai fac ei? Avertizează. Ce altceva mai fac? Stau pe loc? Zboară. Zboară și si vestesc. Dar vreau să te întreb. Tu zbori cu ei? Sau stai pe loc? Pentru mine. mi am rău așa. Dacă eu nu zbor cu ei, oare sunt eu? Am eu? Voi avea eu parte cu ei? Și si mă doare inima, pentru că cei mai mulți dintre noi, dintre noi care ne numim adventiști, care proclamăm acest cuvânt, stăm și si nu mergem. Nu se observă o corespondență cu discursul lui Pavel pe muntele lui Marte. Acestea parcă merg în paralel. Provocarea pe care le-a adresat-o scepticilor săi ascultători a fost aceea de a se pocăi. Mesajul nostru adresat oricărui, oricărui persoane, trebuie să fie temeți-vă de Dumnezeu și dați slavă. Ăsta trebuie să fie mesajul nostru a fiecăruia către lume. Pavel a vorbit despre o zi în care el, adică Isus Hristos, Dumnezeu Tatăl, va judeca lumea după dreptate. Iar noi predicăm. Că a sosit ziua judecății Lui. Și vreau să te întreb, acești îngeri zboară și vestesc, ei predică cu trupul, cu viața și cu gura, nu doar cu una, cu tot ceea ce ei sunt, cu tot ceea ce ei au, dar tu, ce faci? În cele din urmă, Pavel a afirmat că Dumnezeu va judeca lumea prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta, prin Cel pe care l-a înviat din morți, adică Isus Hristos. Mesajul pe care adventiștii trebuie să îl transmită lumii se concentrează pe Isus. Aici este Evanghelia veșnică, vestea cea bună a lui Dumnezeu, a unui Dumnezeu om care ne-a urzit mântuirea și si care va veni curând. El este cel care a făcut cerul, marea și si zvoarele apelor. Pentru că toate lucrurile au fost făcute prin el. Și si nimic din ceea ce a fost făcut n-a fost făcut fără el, cum spune în Apocalipsa, în Ioan, în Coloseni. Și si apoi ne spune aici un lucru interesant, spune, în in cadrul judecății, sau când venim noi la judecată, problema crucială este relația noastră, a mea și si a ta, cu Isus. Nu ne putem mântui pe noi înșine Indiferent cât de mult am încercat. Și atunci vreau să te întreb Ce fel de relație ai tu cu Iisus? Vreau să vă citesc din Iacov Iacov capitolul 2 Poate întoarceți cei care au, aveți Biblie cu mine Și vă rog să aduceți Biblile la studiu Iacov, capitolul 2, versetul 19, care spune așa, Tu crezi că Dumnezeu este unul și si bine faci, dar și si dracii cred, și si e mai mult, este și si în fior. Tu crezi? Ce fel de credință ai? Ca a dracilor? Sau mai slabă? Crezi, dar nu te înfiori? Crezi, dar te înfiori și n-ai nicio relație cu el? O relație mântuitoare pe baza credinței tale? Sau ai o credință? care se leagă de El cu tot ceea ce ești, cu tot ceea ce ai și crede în toată inima că El te iubește și că El te poate mântui. Tu ce crezi? Cum crezi? Atunci când numele noastre vor ajunge în fața curților cerești și când consemnările fidele ale vieții noastre vor fi pe deplin făcute cunoscute, tot ce am făcut. Și ascultă. Tot ce tu și si eu am făcut, tot ce nu am reușit să facem, toate cuvintele, toate gândurile noastre, cele mai ascunse, o singură întrebare va conta atunci. Nu toate acestea. Ce o singură întrebare. Ce am făcut cu Fiul lui Dumnezeu? Vedeți, Dumnezeu nu ne va condamna pentru ce am făcut, ce n-am făcut. Și ne va condamna dacă l-am primit pe Iisus Hristos sau nu. Dacă nu l-am primit, vom trăi o viață destrăbălată, chiar dacă pe față și înaintea oamenilor pare a fi una bună. Dar înainte lui Dumnezeu este una stricată pentru că nu l-am pe Iisus Hristos în viața mea. Cuvântul spune așa. Dumnezeu, în adevăr,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 este important prin faptul că arată direcția vieții noastre. Unde te îndreți tu? Ce cauți tu? Te-ai lăsat amegii de Satan și ai devenit indiferent față de Dumnezeu? Ai devenit nespăsător oare? Uitați ce spune Evrei. Evrei capitolul 2, versetul 2 și 3. Spune așa, căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit nezguduit și si dacă prin orice și si dacă orice abatere și si orice neascultare și-a si primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită în de Domnul, ne-a fost adevărată de cei care au auzit-o? Cum vom scăpa noi? Noi care avem Cuvântul, noi care știm atât de multe, cum vom scăpa? Nu are nicio scăpare. Și o stânga noastră va fi mai mare decât a tuturor celor dinaintea noastră. Pentru că noi am avut acces la toate. Și la har lui Dumnezeu care crește din ce în ce mai mult, în timp ce păcatul crește. Și noi, dacă nu ne prindem neharul lui, ce mai poate Dumnezeu să facă? Absolut nimic. decât să ne lase conduși de poftele și viețile noastre, care l-au respins pe el. De ce vași amari de noi. Dar este har. Și încă este har la tromă lui Dumnezeu. Spune așa, schimbarea are loc pe tăcute, zilnic, pe măsură ce chipul lui Dumnezeu se reînnoiește în noi. Pe măsură ce mergem alături de Iisus, predându-i viața în fiecare zi, hrănindu-ne din cuvântul Său și căutând să-I dăm slavă, noi devenim asemenea Lui. După cum soțul și soția, și este o, o ilustrație extraordinară aici, spune, după cum soțul și soția, care se iubesc profund. Și aici este ingredientul secret la relația noastră cu Domnul. Se iubesc profund. Încep să semene unul cu altul în obiceiuri și chiar la înfățișare Tot la fel, oamenii care îl iubesc pe Isus încep să se asemene cu el. Și si Pavel spune în 2 Corinteni, le spune Corintenilor pe care i am mustrat în prima lui scrisoare, în 1 Corinteni, acum le spune un lucru extraordinar și si spune așa, Noi toți privim cu fata descoperită ca într-o oglindă slava sau caracterul, dragostea lui Domnului Isus. și si suntem schimbat în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Și spune că unii adventici de ziua șaptea se tem de judecată. Și poate ești tu Viața lor este una trăită în nesiguranță, cu simțământul că nu vor fi găsiți în ajuns de buni, pentru a fi în final primiți în cer. Dragă cititorule sau dragă ascultătorule, ești tu unul dintre cei care se tem? Dacă da, eu pot să spun că e un lucru bun, pentru că atunci vei căuta. Dar dacă nu te temi deloc, vai și amar. Dumnezeu să aibă bine, milă de noi. Dar dacă te temi, atunci este un răspuns. Așa e. Nu ești îndeajuns de bun. Și prin propriile puteri nu o să ajungi niciodată acolo unde ai ajuns de bun pentru judecată. Niciodată nu o să ajung ca să pot să stau înaintea lui Dumnezeu cu viața mea. ce spun, Doamne, sunt gata să mă judeci. Căci un singur păcat și acela mic din punctul nostru de vedere al lui Adam și Eva, ca au mușcat dintr-un fruct. A trebuit și si le-a dus și si a trebuit să o omoare. Un singur păcat. Dar noi, dar tu, dar eu, câte păcate am făcut? De aceea, eu cu viața mea, pentru un singur păcat, oricât de mare sau mic ar fi, eu, înainte de Dumnezeu, trebuie să mor. Deci, cu viața mea nu am nici un pic de speranță înaintea lui. Dar este speranță în viața altcuiva. Isus este îndeajuns de bun în locul tău și si în locul meu. Vedeți, Isus le spune fariseilor că el a venit să vindece și si să mântuiască pe cine? Pe cei buni? Pe cei bolnavi? Pe cei păcătoși? Și si vezi, dragul meu, frate și si dragul meu, soră. dacă tu îți dai seama că ești păcătos, ai un mântuitor. Dar dacă nu, nu ai niciunul. Și stai singur, așteptându se răsplata. Dar Hristos e cel care și-a dat viața pentru mine și pentru tine. Și-a trăit o viață sfântă ca să-mi dea mie și ție. Ca să putem trăi prin el. Și să putem veni înaintea judecății prin el. Și spune, dacă l-ai acceptat pe. Ca, pe Isus Hristos ca și Domn și Mântuitor. El te va reprezenta la judecată. Când Tatăl se uită la tine, nu vede decât neprehănirea desăvârșită a Fiului său, nu dosarul pătat, nu viața stricată a ta. În Evrei, Dumnezeu ne spune așa, astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, și unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și si noi, dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu o deplină încredere, de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și si să găsim har, ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Vedeți, acest discurs a început cu a ne ajuta să vedem nevoia noastră, să văd cât de păcătos sunt eu și si tu, ca apoi să-mi dau seama că am nevoie de un mântuitor. Căci dacă nu știu că am o nevoie de un mântuitor, nu-l voi căuta și nu voi avea acces la el. Dar dragul meu și draga mea, soră și frate, tu știi că ai nevoie. Când păcătuiești, mergi la Hristos sau te bazezi pe tine? Cea din urmă solie a lui Ellen White, scrisă în 1914, a fost adresată unei persoane care era profund tulburată de îndoieli și temeri cu privire la acceptarea sa de către Isus. Și vedeți, și Ellen White, tot așa a început drumul ei de credință. A fost atât de înspăimântată, nu știu dacă ați citit, dar a fost atât de înspăimântată la început, de faptul că dacă va veni Hristos atunci... Ea nu va fi mântuită. N-a mâncat mult timp. Jelea, nu vrea să vadă pe nimeni, Dar dorea o scăpare. Și așa l-a găsit pe Iisus. Dar tu ai trecut prin aceeași experiență? Te-ai analizat? Ai meditat la faptul că dacă tu nu L-ai pe Hristos în in inimă, în in viață, dacă El nu te va reprezenta înaintea Lui Dumnezeu, că tu vei pieri, ai, izdat, ai stat și si ai gândit la aceste lucruri, dacă nu te rog să o faci și si să mergi la cruce, căci si acolo vei găsi speranță, mângâiere, un mântuitor ca să pot sta în ziua de pe urmă dar ele nu a spus acestui om, este privilegiul tău să te încrezi în dragostea lui Isus pentru mântuire în modul cel mai deplin cel mai sigur, cel mai nobil și să spui El mă iubește El mă primește mă voi încrede în El căci El și-a dat viața pentru mine de aceea e nevoie ca să studiem cuvântul lui Dumnezeu, ca să învăț păcatul, dar apoi să mi găsesc și să l găsesc pe Iisus Hristos, care îmi dă viața și și-a dat viața pentru mine, ca prin el să pot trăi. Ce asigurare! Tronul lui Dumnezeu din cer este un tron al harului. Harul este speranța noastră cea vie. Harul este mântuirea noastră. Aceasta este un adevăr într-o veste bună și este într-adevăr, Evanghelia Va veni o, judeca, o zi a judecății. Dar aceasta pentru cei pe care l-au pe Hristos este o zi de bucurie, dar pentru ceilalți, o zi de jale și vai de noi căci timpul trece. Dacă nu avem o relație personală cu Isus Hristos. Dragii mei, papalitatea de mult și-a si făcut lucrarea și si ea doar trebuie să se finalizeze. Nu știu dacă v-am mai spus, dar multe state din SUA deja au dat legea dominicală. Mai urmează celelalte apoi, cu rapiditate, va veni sfârșitul. Nu mai este mult timp. De aceea, bagă de seamă ceea ce faci. Căci timpul tău e aproape să se scurgă. Haideți să ne plecăm pe genunchi, să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut pentru noi și ceea ce face continuu să mulțumim pentru că nu ne lasă să continuăm în păcatul care ne aduce la moarte, și ne cheamă la pocăință. ne musclă, ne arată păcatul, dar ne arată și scalea de scăpare și ne arată dragostea sa care nu ne lasă să pierim. Și haideți să ne rugăm ca să ne ajute Dumnezeu să fim pregătiți cu toții pentru ziua aceasta a judecății, ca să o întâmpinăm cu bucurie, nu cu jas. haideți să ne plecăm pe genunchi și dintre noi dorim să ne rugăm.